Al-Alim, die Al-Wetende. Allah is daar die weeseweese kennis, die uiterlijke en innerlijke, die oop en die versteekte, die noodzakelijke, waarschijnlijke en die ontmoendlijke, die boonste en die onderste, die verlede, jyde en toekomst insluit. Allah Ta'ala het nog altijd geweet en sal altijd weet, wat gebeur het, en wat sal gebeur. Niks in die jimmele en op aarde, is vir hom verborgen nie. Sy kennis van alles, is verreikend. Hul uiterlijke en innerlijke, hul ingewikkeld het, en dit wat op die mees volmaakte manier, sigtbaar is. Allah Ta'ala weet, wat ook al, in die harte van sy scheppinge is, in sluiten die dinge, wat die mense in hulle harte wil versteek, waaraan hulle nog nie aan uitdrukking gegee het nie, voorwaar niks op die aarde en in die jimmele, is weggesteek van Allah ta'ala nie, die edele Koran, sura al-Imran, en hy is Allah in die jimmele, en op aarde, met anewoorde, hy is die enigste God, meester, en onderhouwer, van die julle jul al, hy weet wat jy wegsteek, en wat jy duidelik maak, en hy weet wat jy verdien, die edele Koran, Sura an Aam, die verskil tussen Allah Taalase kennis, en die mensese kennis, is eerstens, Allah Ta'ala se kennis is een, waarin elke saak ewe bekend is, terwyl die mensse kennis verskil, aangezien die mens verskillende type kennisnode het, met betrekking tot verskillende dinge. Tweedens, Allah Ta'ala se kennis verander nooit, terwyl die mensse kennis in een constante toestand van verandering is. Derdens, Allah Ta'ala sy kennis is intrinsiek, en nie verkry nie terwyl die mens kennis deur sy sinntuie verkry. Vierdens, dit is onmoontlik vir Allah Taala se kennis om tot 'n einde te kom. Terwyl die mens kennis kan eindig. Laastens, Allah Taala se kennis is onbeperk terwyl die mens kennis beperk is.